ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومني سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 fəinnə astaqal hadisi kəlamullah və xeyrül hədiyyi hədiyyu mühammədin sallallahu alayhi və alihi və səlləm və şerrül əmuri muhtəsatəha fəinnə kullu muhtəsatə bid'a və kullu bid'atin zəlalə və kullu zəlalətin fənnar məftəlemışəllallah əm bil istiqvalə olmağımıza çağırır və bir gözəl Bu aya aid bəzi xüsusiyyətlərdən danışdıq. Və demək olar ki, Ramazandan sonra ən fəzilətli aylardan biridir. Və bildik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu ayı Allahın ayı qeyd Və bu da bu ayın fəzilətini göstərir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sələm, demişdi ki, Ramazandan sonra ən e, gözəl ay Kançıq oruç tutmaq olar, o da Muhərrəm idi. Həmçinin bu ayda aşura günü var, anh, buyurdu, ki, aşura ilə bəzənib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələni buyurur ki, kim aşura orucunu tutsa, bir keçmiş günahlarını görə aparır. Və həmçinin salih əməllər də bu ayda daha fəzilətlidir. Əgər bu cür əməllər varsa, təbii ki, xüsusən də oruc. Ona görə müsəlman geri çalışır ki, bu ayı çoxsun orucla keçirək. Bu daha sünnə uyğundur. Həmçinin də aşura günü də az qalıb, bir neçə gündən sonra aşura günü olacaq. Ona görə müsəlman da gələk çalışır ki, bu ibadəti tərk eləməyər. Xüsusən də o gün kömək günüdür. Allah subhantara o gün Musəyə kömək eləyib Firavuna qarşı. O gün imanın, haqqın batilə qalib, küfrə qalib gələn günüdür. Və həmçinin məhərrəm Neyin ki bu xüsusiyyətlərə malikdir? Həmçinin müharram ayı, necə bildiq, Müsləman ilinin birinci ayıdır. Necə Hasan el-Basr-ı buyurur, Allah səbhəl-ələ, necə ki haram aynan ili başlayıp, hemçinin haram aynanda ili kutarır. Çünki necə bilirsen ki, zil-Hacca da, 12. aydı, o da haram aydı. Ve hemçinin müharram o da birinci aydı Müsləmanların, o da haram aydı. Və həmçin, ona görə mühtərəm müsəlmanlar, müsəlmanlar ki, o vaxt ki, tarix yox idi, dəqiq. Omar ibn-i Xəttabın vaxtında, hicrətin 16-cı ilində, Əli bin Əbi Talibin kölekəni Omar ibn-i radiyallahu anhu, belə qərara gəldi ki, müsəlmanlar tarix seçsinlər. Və sahabilə yığdı Əli bin Əbi Talib qanitasını və s. başqaların və qərara gəldilər ki, tarix seçilsin. Lakin onlar fikir ayrılığı oldu ki, nədən başlasınlar? Hansı hadisədən başlasınlar? Cübəcək fikirlər bildirildi, Bədir döyüşü, Peyğəmbər salsız doğmi və s. Lakin qədərə gəldilər ki, hicrət günündən başlasın. Yəni, hicrət, Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədən Mədinəyə gələn gündən başlasın. Və sonra fikirləşdilər ki, hansı aydan başlasın, birinci ay hansı olsun? Və belə qərarı gəldilər ki, mühərrəm ayı olsun. Çünki mühərrəm ayı ah, zilhəcə ayından sonradır. Zilhəcə ayı da həcdir. Və onunla Peyğəmbər sallallahu aleyhərinin həc iləyəndən sonra ayı da nazil oldu. Ki, bugün sənə dinin kamil oldu. Onunla din bitdi. Və ona görə ondan sonraki ki, gələn artıq tezədir, tezə ay kimi misalındadır. Ona görə belə qərarı gəldilər ki, gəlin mühərrəm ayından saya birinci ay kimi olsun. Və belə qarılı gəldilər və o vaxtdan Omar ibn-i Xattabın qoyduğu qaydanan müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.və Məkkədə Mədinə gələn gündən tarix seçdiklər özünə. İndi isə 1431-ci il oldu. Və təbii ki, bu tarixin dəyişməyinə keçən xutbədə danışdıq. Və müsəlman bilməlidir ki, ömür gedir. Və budur da təzə il gəldi artıq yenə. Təbii ki, tezə il gələndə müsəlmanlar lazımdır yolu qurmaq və ya saqqal taxıb gəzməyə küşələrdə. Aydındır. Saqqal taxma olmaz. Saqqal belə saxlayasan. Taxma olmaz. Aydındır. İndi görək, polislər bu uşaqda vəlaqə bilə qırxıcı ilə bayram günləri yoxsa yox. Ha, deməli, e, bunlar hamısı kafirlər adətidir, xristiyanlıqdır. Bəzi alamlar On yıllar yolkanın başında ətrafında fırlanırlar, uşaqlarını da hələ tərbiyələndirilib, amma bilmələr ki, ki bu xristianlıqdır. Bu olan dini ilə bağlıdır. Bu xristianların bayramıdır. Hətta indi belə olub ki, müsəlman bayramda yenə elə bir gəlib, ancaq fəal verilirlər ki, bunu qeydləmək olar, biz də yolkəliyik. Aydındır. Olmaz belə şeylər eləmir. Əksinə, yeni il gələndə müsəlman oturmalı idi, ibrət almalı ki, il qutardı tezil gəldi, yaxşı, həyat gedir. Mən nə xəta halal etdim, onları etməyim, tövbə eləyim. Lə, bu cür amma bucür faydalar götürməli, şəllənməy, amma şəllənmək nə işələnmək lazımdır? Aydındır? Xüsusən torpağa düşməndə ayaq altında. Bizimkilər gələ şəllənməyə. Onun yerə biz gerəyi Allah şəriətindən təbə olaq. Başqa dinlərə, cürbəcə adətlərə ki şəriətə müxalif. Ona görə Allah Subhanahu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Vəhjədən vahyi, oyuna keçmə. Sənin vəhjə onlarına tabu ol. Allah səhəntələ buyurur ki, İttəbi mə uhyə min Rabbik. Lə iləhə illəhə və a'rıda anil müşrikin. Anam səhəntələ 106. ayə. Allah səhəntələ buyurur ki, bu ayədə İttəbi mə uhyə min Rabbik. Rabbindən səni vəhjə onlara tabu Ondan başka heç bir tanrıqı yoktur. Müşriklerden de, müşriklerden isə üç çevir. Peyğəmbər salasından buyurdu ki, sənə nə vəhiy olub, yəni şəriyyətə tabu ol. O da bizə aiddir, qardaşlar. Şəriyyətə tabu ol, Allahdan başqa tanrı yoxdur, şəriyyət qoyan, yəni Allahdır tanrı, Allahdır hakim, ilah, məbud və müşriklərdən üç çevir. Yəni onlara tabu olma, onların adətlərində tabu olma və s. Ona görə biz çalışmalıyıq, vidiyyətlər eləməyək, özümüzdən nəsə uydurmayaq, kafirlən bayramlarından uzaq diyanaq. Gör, neçə illər keçib artıq. Gör, neçə illər keçib. Lakin bu illərin həmşə dəyişməyində, qardaşlar, həmçinin ilin dəyişməyində bizə Peyğəmbər salıqsa yada salır. Hicrəti yada salır. Hicrəti Məkkədən, Mədinəyə köçməyi. Həmçinin, qardaşlar, bu il dəyişəndə müsəlman özünə sual verməlidir, özünə hesaba çəkməlidir. Necəmər Əbn-i Xattab deyir ki, Əli ibn Əbi Talibin küləkəni, ki, hesaba çəkilməmişdən qabaq, əsas hesaba çəkilməmişdən qabaq, özünüzdə hesaba çəkin. Ona görə fikirləşkilə, il gələndə təzəyildir. Xüsusən də bu nəyəmişə şey fikirləşmə, xüsusən də bu il. Bu hər il başlanıqcında ki, sən günahları tərk elədən, asilikdən çəkindən. İbn-i Rəcəb-i Rəxəmi Allah deyir ki, qəribə, qəribə bundadır ki, Qəribə bundadır ki, qul Allah'ı tanıyandan sonra ası olur, şeytanı tanıyandan sonra isə ona tabi olur. İbn-i Nəcəb Əxəmə Allah deyir, təəcəblənir, qula baxa ya deyir, Allah yaradı, hər şey verir, Allah'ı tanıyandan sonra Allah'ı tanımaqla ası olur və şeytanı tanıyır ki, şeytan onu cəndimə aparır, pis yola, lakin ona tabi olur, nə qəribədir, asın həyatı. Ona görə Məhsələm Əsəlməllər, bu dünya bir səfərdir. Bunlar da hamısı sistem üçün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 İnsanlar öz əməlləri ilə etdikləri üzündən quruda və suda fəsad əmələ gəlir. Gəlir ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini qatdırsın və bəlkə onlar qayıtsınlar. Fikir verir sən, yəni bu fəsadlar ki, nə olur quruda və dənizdə? Hamısı insanların əməllərini görədir. Və Allah subhanət hala bu fəsadlarla da onlara cəzalandırır bəzilərin ki, bəlkə tövbə eləsinlər. Ona görə də bu fəlakətlərdə və s. da bilginən ki, hamısında ibrət var. Ona görə harda sənə heçə eşitdin, tövbə ilə sə bu dərs olmalıdı. Və bilginən ki, hətta o bəlalər gələndə, quraqlıq olanda, nəsf fəlakətlər gələndə bilginən ki, nəinki sənə zərər olur e, maddi cəhətdən, həmişə sənə lənət də gəlir mənavi cəhtdən. Mücahid deyir ki, deyir ki, heyvanlar lənət elir. Ası Bəni, insanları. Yəni, asiləri, heyvanlar lənət edir ki, onların günahlarına görə belalar gəlir. Təsəvvürlə, asiləri, heyvanlar lənət edir ki, onların əməllərini görə fəsad baş verir, dünyada fəlakətlər baş verir, daşqınlar və s. Həniçin, başqa alimlər də deyir. Hətta ikrim edir ki, əqrəblər də, hətta kiçik balaca heyvanlar da deyirlər ki, biz insanların günahlarına görə biz quraqlıq oldu bu il. İnsanların günahlarına görə felakət oldu. Ona görə İbn Qeyn buyurur ki, Rahimə Allah günahların asiliyin, səbəbindən həmçinin cürbəcür yeryüzündə cürbəcür fəsadlar baş verir. Su ilə, hava ilə, bitki ilə, meyvə ilə və evlər ilə, məskənlər ilə. Ona görə məhdənə müsəlmanlar bu, sənin təzə bir fürsətdir. Təzə il, sənin üçün təzə bir fürsətdir. Ona görə təzə ilə Tövbə ilə girginə. Öz əməllərinin barədə fikirləş. Vaxtı qoru. Vaxta fikir verginə. Vaxt hədər gedməsin. İbn-i Qəyim deyir ki, Rahiməoğlu, vaxtı hədər yerə bıraqmaq ölümdən də pistir. İbn-i Qəyim, Rahiməoğlu, deyir ki, vaxtı hədər yerə bıraqmaq ölümdən də pistir. Çünki, vaxtı bıraqmaqla büraq Sən Allahla əlaqə götürsən, axirətlə əlaqə götürsən. Amma ölümlə isə, ölümlə isə sadəcə dünyanın və əhlünlə əlaqən keçirsən. Fikirləcək, ona görə vaxtı fikir verginəm. Vaxt vaxtı hədər yerə buraxmaq ölümdən də pisdir, necə ibn Qeyn buyurur, rahməhullah. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur, ömrün barədə soruşulacaq, nəyə sərf etdin? Əməlin barədə soruşulacaq, nə etdin? Malın barədə soruşacaq, nə, necə və cismin barədə soruşulacaqsan, necə istifadə elədən? Ona görə bulamış işarələrdir qardaşlar, tövbə ilə, və zəhərəm aydayıq, gözəl ayda, Bu ayda zülüm eylemək olmaz özü və, aydındır, tövbə ilə, fikirləş, günahlar var, çalış, ibadətə başla gənən, və xüsusən də bilginən ki, aşura gəlirədə, elhamdülillə, bir neçə gündən sonra, kömək günü, gələbə günü, fərəh günü, oyon Allah Subhanahu taala belə atsı olub. Allah Subhanahu taala kömək eləyib Firavun qarşı. Fak batilə qalib gəlib. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəbə hətta cahillər, müşriklər Aşura günü orucu tutdular. Bilmirdilər nəyə görə? Ha görə tuturdular Məkkədə. Peyğəmbər sallallahu tuturdu. Ona görə Mədinəyə gələndə gördü ki, Yahudilər də tutur. Soruşdu səbəbi. Dedi ki, məs bu gün Allah Musağa kömək eləyib Firavun qarşı. ki, biz sizə bu Firavundan daha çox biz Musa sizdən daha çox layiq itab olmaqdan ona gələr, əmirlərini müsəlmanlar o gün artıq tutsunlar. Və necə bilin qeym buyurur ki, rahimallah, aşura günün orucu da üç mərtibədən, yəni üç cürt tutsmaq var. Ya ancaq aşura günün yenə səhiyyədə orucu kim tutsa, yəni 10-cu gün məhərəmin, ya bir gün qabağına tutsun ikinci növü, ya da üçüncü növü bir gün sonrana və ya ki ya ikinci növü bir gün qabağına Ya sonra üçüncü növi isə üç günün hamısını tutmaqdır. Xüsusən də əgər tarixdə qarışıq olanda üç günün hamısını tut və ya iki günün, və ya bir günün və ya hamısı səhildir. Allah subhanətələ bizi eşli faydalardan etsin. Allah subhanətələ bizi, yəni bu aşırı günün orucunu tutanlardan etsin, nail olanlardan etsin. Allah subhanətələ xalqımıza idayət versin. Allah subhanətələ, Ölkəmizə, Türkiyə İslamına, xəta addan, baladan qorusun. Allah Subhanahu taala o müsəlmanlar xəstələrlə yarabolar şifa ver. Yarabım üçün bizim məscidimizi və əhli və cəmaatımızı fitnədən qoruy. Ya Rabbi, bərəkət ver. Ya Rabbi, asılmanı açılmana kömək ol. Ya Rabbi, ki mane olur, yarab onları cəzalandır. Yarab, Rabbi, onların evlərini bağla. Ya Rabbi, onlara elə xəstəliklər ver ki, yarab onları şəfa olmasa bu dünyada. Aquləzə və astagfurullah li انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر الله يعلم ما